Постоянни и непостоянни величини Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 21 ноември 1928 г. в София Размишление Съвременните хора се стремят към сила. Затова казват, правото е на страната на силния. По какво се отличава силният от слабия? Ученият от невежия? Сега, като задавам известни въпроси, отговаряйте в себе си. Не е нужно всеки да дава мнението си. За вас е важно да мислите. Само онзи може да даде мнението си, който знае истината. По този начин той ще помага на ближните си. Обществото, в което се движите, не е религиозно. То е свободно общество. Кой какво върши, трябва да го върши по свобода, по любов, а не по някакво външно задължение или чрез насилие. Това общество е за здрави хора, а не за инвалиди. Ако е въпрос за помагане на бедни хора, светът отдавна е научил това изкуство и го прилага който има любов в себе си, той свободно може да помага на своите ближни. Турите ли правила, как и доколко да помагате, вие нищо няма да направите. Заповядате ли на някой човек да ви люби? На сила той не може да, да ви даде любовта си. Можете ли да кажете на въздуха да бъде чист и да влиза в дробовете ви? Можете ли да кажете на светлината да ви осветява? Можете ли да кажете на любовта да ви облива ступлината си? Не можете. Изворът сам проправя пътя си. Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитие на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства. Поради гордостта си. Адам сгреши и излезе от рая поради своето непослушание. Учениците на окултната школа често падат поради своето особено мнение върху нещата. Окултният ученик не може да има особено мнение. Рече ли един ученик да се отдели от съучениците си поради своето особено мнение, той се е спънал вече. Щом има особено мнение, нека каже каква е разликата между постоянните и непостоянните величини. Щом се постави пред този въпрос, той не може да даде истинско определение за тия величини. Непостоянната величина всякога се увеличава и намалява, докато постоянната величина нито се увеличава, нито се намалява. Тя е неизменна величина. В този смисъл Бог е постоянна и абсолютно неизменяема величина във всичките си отношения. И тъй. Истинският живот проистича от постоянни величини, а материалният физическият – от непостоянни променливи величини. Същото нещо виждаме и в умствения и в чувствения свят. Следователно, има постоянни мисли, има и непостоянни, непостоянни прегодни мисли. Има постоянни чувства и желания, има непостоянни и променливи чувства и желания. Коя е причината за това? Естеството на самите мисли, чувства и желания. За пример. Водата минава за непостоянна величина. При обикновена температура тя е течна. Обаче, щом се навали външната температура, водата замръзва и се превръща в лед. Ако ледът се постави при температура над 0 градуса, той постепенно започва да се топи и се превръща в вода. Значи, външните условия стават причина да се прояви естеството на веществата и на величините. Но си назапитват, не може ли без лед в света? Не може. Щом има студ, ниска температура, и лед ще има. Щом има топлина, висока температура, вода и пара ще има. Студът и топлината са две състояния, които неизбежно съществуват. От студа телата се свиват, т.е. материята се свива, сгъстява. Изключение прави само водата, която от студа се разширява. От топлината пък телата се разширява. В съществуването на студа няма никакво зло. Както има добро и зло, светлина и тъмнина, радост и скръп света, така трябва да има и студ и топлина. За да се развива правилно, човешката душа трябва да минава именно през две противоположни състояния. Като минава през такива състояния, човек трябва да пази вътрешното си равновесие. Тъй, като опасността за човека не седи в това, че минава през противоположни състояния или течения, но в това, че има възможност да изгуби своето равновесие. За да запази равновесието си, човек трябва да има Будно съзнание, да разбира естеството на своите радости и скърби. Като се радва или скърби за нещо, той трябва да знае защо се радва или защо скърби и колко време може да трае известна радост или скръб. Човек се стреми към радостта, защото произвежда разширяване, а избягва скръбта, защото причинява свиване. Ако разбирате законите на природата, човек еднакво би се радвал и на радостта, и на скръпта. Човек не може да живее само в радостта. Тя да се намира, т.е. да се намира под постоянно разширение. И най-сладките неща, като се употребяват дълго време, произвеждат тръсване. Радостта подобрява кръвообращението на човека и му съдейства за възприемане на добри мисли. Изобщо, нормалната радост и нормалната скръб са условия за растение и развитие на човек. Но анормалните радости и скърби спират всякакъв умствен процес в човек. Тия анормални състояния в човека създават ред отрицателни прояви, като гняв, отмъщение, слоба и т.н. Щом попадне в една анормална скръб човек желая да отмъсти на онзи, който той счита за външна причина на неговата скръп. Отмъщението в човека не е нищо друго, освен да се желание да се освободи от товара си, да го прехвърли на гърба на друг някой кой ще бъде този другия. Това ще бъде онзи, когато той мисли за виновник за своята скръп. Отмъщението само по себе си не е толкова страшно. Страшното седи в това, че човек излива гнева си тъкмо там, дето няма никакво право. Почти във всички случаи Отмъщението на хората не почива на реална основа. Като ученици, вие трябва да се стремите към придобиване на повече светлина. Да не се спъвате от противоположните състояния, през които неизбежно минавате. Ако не можете да се справите с тях, вие ще изпарнете в пълна индиферентност. Докато сте в радостта, вие ще имате стремеж към Бога, към Великото в света. Влезете ли в скръпта, вие веднага ще изгубите разположението си и можете да се усъмните във всичко, в любовта, в вярата, в красивото, във всичко добро. Дойде ли до това положение? Човек тръгва вече по отъпкания път, по който вървят обикновените хора. Това е живот на индиферентност, напълно обезсърчаване. Като дойде до това състояние, човек казва Исках да стана добър, но не можах. Тогава лош ще стане. Като говори така, вътрешно той има желание да дойде някой при него, да го подеме по някакъв начин да му помогне. Той не иска да остане в това положение. Божественото в човека винаги иска да се прояви. Колкото и както да пада човек, божественото в него е в сила да го повдигне. Всеки човек, прост или учен, цар или обикновен, минава през големи борби. Но в края божественото начало в него взема над мощие. Човек трябва да дойде до положение да разбира своите вътрешни състояния, да се справя лесно с тях. Не ги ли разбира? Той постоянно ще преживява обиди, огорчения, смущения. Това е естествен път на развитие. Не само човек, но и животното преживява подобни състояния. Опитайте се да ритнете някоя куча или котка без причина да видите как ще се обиди. Гълъбът, който е прият за символ на кротост, може да те клъвне, ако го закачаш. И той се обища. Ще кажете, че животното, пък човека, трябва да се защитава. Искате да кажете, че обидата е особен род чувство на самозащита. В пътя на човешкото развитие и обидата и самозащитата имат своето място. Естествено е, че докато човек се защитава и обижда, той иска хората да се интересуват от него. Обаче, като иска това за себе си, трябва да отдава същото право и на другите. И той трябва да се интересува от хората. Това е естествен процес природата, процес на поляризиране. Според закона на поляризирането, каквито са мислите на човека, такива ще бъдат и неговите желания. И обратно, каквито са желанията му, такива ще бъдат и неговите мисли. Следователно, ако иска да измени едно свое желание, човек трябва да знае каква мисъл, какъв образ произвежда това желание. Щом намери мисълта и я измени, с нея заедно ще измени и желанията си. Като знае този закон, човек може да го прилага при самовъзпитанието си. Само по този начин той ще може правилно да се развива. Иначе той ще изпадне в процеса на натрупването. При механическите процеси всякога става външно нарастване, натрупване и увеличаване. При органическите процеси обаче става вътрешно растене и развитие. Това значи да разбира човек законите на своя ум и на своето сърце. Съвременните хора искат да бъдат обичани и уважавани. Това желание е естествено, но за да бъде обичан, човек трябва да има такива качества, от които окружаващите се нощаят. Ако един силен човек влезе между слаби хора, всички ще го обичат и уважават, защото се нощаят от него. Ако един учен човек влезе между невежи хора, всички ще го обичат, ще му се радват, защото той ще им бъде полезен. Ще отвори очите им. Всеки човек, който носи известно изкуство в себе си, било музика, художество, пеене, той ще бъде прият между хората, защото всички обичат изкуството. Някои хора, без да имат особени качества, искат да бъдат почитани и уважавани. Те казват, «Ние имаме достоинство, искаме да бъдем уважавани». Какво седи достоинството на човека? Достоинство има онзи човек, който разполага със своето добро сърце и счита, че всички хора са създадени добри. Човек с достоинство е онзи, който има обработен ум и схваща правилно отношенията на нещата. Гледайте и вие на хората като на добри по естество а не по прояви. Ръката на човека е добра до тогава, докато е свързана с тялото и функционира правилно. Следователно, човек е добър, докато е свързан с тялото и правилно изпълнява своята служба. От тук изваждаме два важни закона. Закон за тялото, и Закон за частите. Законът за цялото включва в себе си и закона на частите, но Законът на частите не може да обхване Законът на цялото. Законът на частите може да има някои специфични закони, които да не се отнасят към Закона на цялото. Но всички закони на цялото са едновременно и закони на частите. Тъй Добър човек е онзи, който функционира правилно в божествения организъм. Ако човек вярва в любовта на Бога, той трябва да вярва, че по естество всички хора са добри. Това е отношение към цялото, което същевременно трябва да бъде и закон на частите. Който вярва в Бога и го обича, трябва да има същите отношения и към хората. Вън от цялото човек не може да обича. Това значи, докато ръката на човека е свързана с тялото му, тя може да работи, да прави добро, да милва хората. Откъснели се от цялото, тя престава да бъде добра, не може вече да изпълнява своите функции. Следователно, докато човек е свързан с цялото, с божествени организъм, той функционира правилно, изпълнява всички негови заповеди. Този човек е добър, любящ, в който момент човек се откъсне от общия организъм, от цялото и престане да изпълнява неговите заповеди, той губи своите качества, губи доброто в себе си. Той не може да бъде вече полезен нито на себе си, нито на окръжаващите. Отделянето, откъсването на човека от Божествения организъм, се нарича грехопадение. Това отделяне е от, от само подобно на отделянето на ръката от човешкия организъм. Откъснели се веднъж ръката от тялото, тя не може вече да се прилепи. Обаче човек може повторно да се прилепи към божествени организъм. Както вещият хирург може да залепи обелената кожа на ръката на човека и да я направи да зарасне, така всеки човек се прилепва към божествени организъм и продължава да се храни от него. Отделянето на човека от първата причина, от Божествения организъм и връщането му отново към него е въпрос на съзнание. Тия процеси се изживяват в съзнанието, за това човек трябва винаги да бъде буден. Няма ли будно съзнание, той всеки момент може да прекъсне връзката си с божественото съзнание. Щом се усъмни в първата причина, човек се отделя от нея. Щом започна да мисли лошо за хората, той пак прекъсва връзката си с божественото съзнание. И тъй. Ако намерите, че някой човек е лош, знайте, че той се е отделил от божествения организъм. Затова направете опит да му помогнете, отново да се прилепи към неко щом се върне на мястото си, той моментално ще стане добър. Това значи да обърнеш човека към Бог. Когато искате да обърнете човека към Бог, вие трябва да поставите съзнанието му на мястото, откъдето се е отделил. Всяко нещо трябва да се постави на мястото си. Постави ли се, Хармонията сама по себе си се възстановява. Някой човек е касиер на банка. Той изпълнява добре службата си. Един ден материалните му работи се объркват. Като брои парите на банката, той започва да се изкушава и взема една слатна монета да посрещне нуждите си, но с намерение да я върне на мястото й. На другия ден взема още една монета, после трета, четвърта, пета. Докато се улесни материално и може да ги върне, дохожда обаче инспекторът на банката и прави внезапна ревизия. Оказва се, че стотина златни монети липсва. Кой е виновен? Касиерът. Веднага го уволняват от служба, да му докажат, че никой няма право да бърка в касата на банката. На същото основание казва Никой няма право да бърка в божествената каса, да взима златни монети и да ги туря в своя джоб. Ще възразите, че човек е свободен да прави каквото иска. Не е така. Ако наистина човек е свободен да прави каквото иска, никакъв закон не би трябвало да го хваща. Щом законите, човешки или божествени, го хващат, той не е свободен. Какво представлява свободата? Как и в какво се изразява? Свободата се изразява в доброволно и съзнателно ограничаване. Когато изкушението дойде и кара човека да яде, а той не яде, той е свободен. Когато има желание да пие, а не пие, той е свободен. Когато има желание да бърка в чужда каса, да вземе пари, но се въздържа, той е свободен. Докато задоволява желанията си да яде, да пие, да се облича, човек не е свободен. Той е роб на своите желания. Когато жадният се откаже от водата, той е свободен. Когато гладният се откаже от хляба, той е свободен. Когато бедният не поглежда към отворената каса на богатия – той е свободен. Това са психологически моменти в живота на човека, които определят свободата. Ще възразите, че човек не може да живее без вода, без хляб, без пари, без дрехи и т.н. Това е друг въпрос. Човек не може без тия неща, но временно, за 40 дни, може да прекара без вода и без хляб. Следователно, поне 40 дни човек може да бъде свободен. В това, него, в това време в него ще се роди вътрешна борба между желанието му да яде от страх да не умре от глад и желанието му да издържи да бъде свободен. Най-после човек ще дойде до заключението, че трябва да яде за да живее. И като яде, човек пак не е доволен, намира, че живота е тежък, няма смисъл да се живее. Ако цели 40 години човек е ял и пил и намира, че животът няма смисъл, че тежко се живее, какво е придобило от това ядене и пиене? Не е въпрос човек да не яде и да не пие, но яденето и пиенето трябва да се осмислят щом те се осмислят и живота на човека се осмисля. Той трябва да знае защо яде и защо пие. Свободата, към която човек се стреми, е извън времето и пространството. На физическия свят свободата има различни прояви. Детето е свободно, докато майката се грижи за него. Тя поема всичкия му товар, а той е свободно да ходи, да играе, за нищо не мисли. Когато майката престане да се грижи за детето, на свой ред, то се ограничава. Изобщо желанията ограничават човека. Ограниченията биват различни, по-големи или по-малки. Има степени на ограниченията. Когато гърлото на човека е присъхнало от жажда и той пие толкова вода, колкото да набави изразходената енергия, в този случай желанието му е нормално. Пие ли вода повече отколкото трябва, желанието му е анормално. Ако човек яде толкова, колкото е нужно за подкрепене на организма му, желанието му е нормално. Яде ли повече отколкото трябва в следствие, на което разстройва стомаха си, желанието му към ядене е анормално. Човек трябва да изучава законите на яденето. Той трябва да яде умерено, да ходи свободно, да не туря бока и на краката си. Който яде много, той трябва да бъде богат човек външно и вътрешно, да може да носи. Всеки човек иска да бъде богат, но не знае как да спечели богатството. Придобиването на богатство е незавършен процес в природата. Обаче и хората искат да станат толкова богати, че да нямат нужда от по-голямо богатство. С това те искат да превърнат този процес от незавършен в завършен. Това е невъзможно. Тази е причината, поради която между природата и човека се заражда борба. За пример. Богат баща изпраща сина си в странство и иска всеки месец да го осигурява с 5000 лева. Синът е недоволен, иска още 5000 лева. Бащата не му изпраща и започва да се сърди. Иска сметка от сина си, къде харчи тия пари. Най-после, синът дава точна сметка на баща си. Последният изпраща на сина си още 5000 лева, но се отнася към него вече с недоверие. Така се явява разногласие между бащата и сина, както и между природата и човек. Когато човек слиза на земята, той намира, че бюджетът, който Бог му е дал, не е достатъчен и започва да иска повече. Той намира, че баща му е богат и трябва да задоволи неговите нужди. Ако бащата е богат, трябва ли да даде всичките пари на сина си? Син, който харчи много, той не обича баща си, нито го уважава. Отношенията между този син и бащата не са правилни. Когато сина икономиства от парите, които бащата му изпраща, това показва, че той обича баща си. Има правилни, синовни отношения към него. Отношенията между бащата и сина трябва да бъдат такива, каквито са отношенията между цялото и частите. Бащата представлява цялото, а сина частите. Следователно. Когато между хората съществуват вътрешни духовни отношения, те трябва да бъдат правилни, хармонични. Ако отношенията на хората, които живеят на земята не са правилни, как ще бъдат правилни отношенията им към небето? Ако хората на земята не са научили да ценят вътрешните отношения помежду си, на небето никак не могат да ги оценят. Защо? Защото там отношенията са само вътрешни. В духовния свят красотата е вътрешна, а не външна, както на физическия свят. В духовния свят, видимо, съществува голямо еднообразие. Влезете ли в този свят? Всички неща ще бъдат непоносими за вас. Светлината, топлината, водата ще бъдат съвсем различни от тия на земята, а вие ще гледате час по-скоро да слезете долу. Ако в духовния свят човек изпита най-малкото недоволство или противоречие, веднага го изпъждат, заставят го да слезе на земята. Грехът съществува само на земята. Загнезди ли се някъде, мъчно можеш да го изпъдиш навън? В това отношение той е подобен на кърлеш. Дойде ли до духовния свят? Човек трябва да бъде готов за него, да има правилни мисли и действия. Няма ли правилни мисли, чувства и действия? Той ще се спъва на всяка грачка. Такъв човек не може да прекрачи границата на духовния свят. Човек трябва да знае, че се намира под влиянието на закона за общото, който има отношение и към доброто, и към злото. Следователно, по силата на този закон, лошите или добрите мисли на един човек се отразяват върху всички хора. Всички хора в света, които се съмняват, образуват Едно общество. Всички хора, които имат любов в себе си, които любят, съставляват друго общество. Тъй, защото човек трябва да знае, че като се усъмни, той вече не е сам. Около него дохождат по-големи майстори на съмнението, които започват да го учат. Допуснали ли човек някаква отрицателна мисъл в ума си, чрез нея той се свързва с всички хора, които живеят в същата мисъл. Около него се групира цяло общество. В това общество той среща учители, майстори, които започват да го учат на законите на черната ложа, които до това време той не е знаел. Същият закон се отнася и за доброто. Допусни ли човек една добра мисъл в ума си, той се свързва с общество на добри хора, които живеят със същата мисъл. Съвременните хора не са се научили още да говорят както трябва. Като срещнат някой безверник или някой грешен човек, те казват Този човек е голям безверник, голям грешник. Не. Срещнете ли такъв човек? Вие трябва да кажете. Този човек се нуждае от повече вяра. Онзи пък трябва да води чисти свят живот. Невежият не трябва да казва за себе си, че е невежа, но да каже, аз трябва да бъда учен човек. Да кажеш човек за себе си, че трябва да бъде учен. Това не подразбира, че изведнъж може да стане учен, но да внесе в себе си потик към придобиване на знание. Да говорите положително и да си служите с положителен език, това значи съзнателно да се самовъзпитавате. Човек трябва да се научи да говори истината. По какъв начин трябва да се говори истината? Да кажете за човека, че не вярва в Бога, че обича да лъже, да краде – това още не е истината. Да кажете за човека, че вярва в Бога, че обича правдата, че обича хората – това е истината. В естеството на човека е вложено доброто и истината, любовта и тъй За предпочитане е човек да си служи сположителен – а не с отрицателен език, понеже той не знае крайната цел на миросъзданието. Той не знае защо един човек е лош, а друг добър. Нито знае всъщност кой човек е добър и кой е лош. За пример. Плодовете на ябълката първоначално са кисели. После озряват и стават сладки. Но... Като поседят известно време, те започват да гният и миришат лошо. Когато ябълката е кисела, това не значи още, че тя е лоша. Когато озрее и стане сладка, и това не значи, че тя е добра. Има добродетели в човека, които постоянно се минят. Те са подобни на ябълката. Някой човек казва за себе си, че е добър. Той е добър, докато го ядат. Не го ли и го остават известно време да седи на открито, той започва да се разлага, да се вкисва и да мирише неприятно. Друг пък казва за себе си, че е кисъл. Радвай се, че си кисъл, защото ще се запазиш, за да не те изядат преждевременно. Когато гроздето не е озряло, пчелите и усите не го нападат. Озрели, те разкъсват ципата и смукват соковете му. Хората искат да се подигнат, да бъдат обичани и уважавани. За да бъде обичан и уважаван, човек трябва да има добро сърце и света лун. Всеки обича добрия, силния, любящия, разумния човек. Силният всякога се озовава в помощ на слабия. В този смисъл слабите заповядват, а силните изпълняват. Детето, за пример, плаче, вика, заповяда на майка си, иска от нея хляб, мляко. Щом се нахрани, успокоява се. Тогава започва да се смее, прегръща майка си, баща си, иска да им покаже, че тяхното щастие зависи от него. Заминали детето на този свят? Родителите стават нещастни. Детето, което насилва майка си, е насилник, не е разумно. Това дете не може да стане велик човек. Както се проявява човек в обикновения живот, така ще се прояви и в духовни. Ако един насилник влезе в едно духовно общество, и там ще се прояви като насилник. Той ще иска да заповядва на пръв да бъде обаче той скоро ще се натъкне на противоречие. Ще види, че на любовта не може да се заповяда. Любовта е свободен процес. Когато създаваше света, Бог беше абсолютно свободен. Никой не му се налагаш. Той доброволно създаде света. Той даде добри условия на всяко живо същество правилно да расте и да се развива. Като знаете това, вие трябва да използвате тия условия разумно. За тази цел, човек трябва да се върне към първичния живот, да види какви условия са предвидени за него и да почне правилно да работи. Той ще намери името си записано в първичния план на живота и ще види откъде трябва да започне своята работа. Като ученици, всеки от вас трябва да намери плана на своя живот и да го реализира. Щом намери този план, той ще придобие вътрешен мир, вътрешна радост. Да реализира плана на своя живот, това значи да работи с постоянни величини. Днес повечето хора работят с непостоянни величини, следствие на което един ден се чувстват добре и мислят, че са напреднали, а на другия ден казват, че не са добри и че не прогресират. Прогресирането е подобно на процесите, през които ябълката минава. В първо време тя е кисела, постепенно озрява, докато един ден напълно озрява и става сладка. След това презрява и започва да гни. Това са процеси, през които и човек минава. Като изучавате плодните дървета, вие казвате, че дървото се познава по своя плод. Обаче в плода се крие и друго нещо – живот. Когато изядете един плод, вие придобивате неговия живот – който постепенно започва да расте във вас и да се увеличава. Животът, в който сте приели от ябълката, представя нейният капитал, който един ден тя обратно ще получи. Тъй, като прогресът било на човека, било на всяко живо същество, има смисъл до толкова, доколкото запазва живота Придобит чрез него. Следователно, някога, в близко или по-далечно бъдеще, човек ще плаща за всички блага, които днес даром получава. За светлината, за въздуха, за водата. Как ще плаща човек за светлината? Много просто. Той обработва светлината, която приема в себе си и един ден тази светлина ще излиза от него, ще осветява пътя на страдащите, на заблудените, на обременените. Каква по-голяма заплата от тази може да се иска? Няма по-голямо благо от това да осветиш пътя на човека, когато той броди, търси изход в тъмна бурна нощ това означава думите «Даром сте взели, даром давайте». Сега, като изучавате процесите в природата, ще видите, че всеки от всяко живо същество е натоварено с известна служба, която неизбежно трябва да извърши. Същото се отнася и до човек. Когато намери своята служба, Животът му се осмисля. Той започва постепенно да се усилва, да се проявява като душа. Ние наричаме този процес новораждане. Раждане от вода и дух или разцъвтяване на съзнанието. Докато не е дошъл до този процес, човек е недоволен от себе си и от всички окружаващи в който момент съзнанието му се разшири и цъпне, той се повдига над откръжаващата среда и разбира, че причината за неговото недоволство се дължи на сблъскването му с божественото съзнание. Само при това положение човек разбира причините и последствията на нещата. Свързването на човека с божественото съзнание е велик вътрешен процес, а не външен, механически, както мнозина мислят. Нищо в живота не се придобива по външен начин. Учителят може да съдейства на ученика за развиване на неговите способности, но иска ли да придобие знание, ученикът трябва да учи, да разбира това, което му се преподава. И вие, като ученици, вървите от непостоянните величини към постоянните. Постоянните величини се намират постоянно в непрекъснато движение. За пример. Любовта е постоянна величина и като такава тя е в постоянно движение. Който се опита да спре движението на любовта в себе си, той се натъква на големи страдания. Вярата, надеждата, милосърдието, крутоста – и те са постоянни величини. Като постоянни величини и те са в непрекъснато движение. Следователно, никой човек, никоя сила не е в състояние да спре тяхното движение. Никой не може да си даде отчет, защо вярва в нещо. Някой вярва в своя приятел, но същевременно вярва и в неговите близки: жена, деца. Срещате един човек и казвате, че вярвате в главата му. Защо? По главата на този човек виждате особени ъгли, особени черти, които ви карат да разчитате на него. Вие, вие виждате, че този човек никога няма да ви изслъжи. Срещате друг човек. Веднага се спирате върху ръката му. Тя ви прави впечатление. Казвате, този човек има здрава, мускулиста ръка. Вие веднага вадите заключение, че той е силен човек. Съвременните хора съдят за нещата по външната им форма, вследствие на което изпадат големи противоречия. Как могат да се ръководят от външната страна на нещата, когато тя е подложена на постоянни промени? Човешкият живот постоянно се мени. С него заедно се менят и всички величини, чрез които той се проявява. За пример. Доброто в човека също така се мени. Той непрекъснато расте и се увеличава. Като изучавате човешкото лице, ще забележите, че линиите в него постоянно се изменят. Едни се продължават, други се скъсяват. И в мозъка на човека стават прием... промени, удължаване на известни линии, влъбване на някои мозъчни възли и т.н. натат. През времето, когато стават тия промени, човек е изложен наред страдания. Понякога е нужно едно Малко, микроскопическо удължаване на линиите на носа, за да може деятелността на човешкия ум да се прояви правилно. Понякога, едно удължаване на линиите с една стотна част от милиметъра е в състояние да внесе подобряване на човешкия живот. Такова удължаване на линиите става изобщо и в областта на сърцето, и на ума, и на волята на човек. И тъй. За да разбира и познава както себе си, така и своите ближни, човек трябва да бъде добър хиромантик, френолог и физиогномист. Познава ли тия науки? По лицето на човека той ще чете като по книга. Великите и гениални хора носят в себе си тази наука и като погледнат човека те веднага го познават. Тази е причината, поради която те гледат на хората спокойно, философски. Кой какво прави, как се облича, какво говори, това не ги смущава. Великият, гениалният човек има за задача да прокара вода през пустинята, дето хората са изложени на големи страдания. Като не разбират задачата на гениалния човек, хората го считат за смахнат. Обаче един ден, като видят, че през пустите места на техния живот тече вода и напоява, подобряват цялото им благосъстояние, тогава едва те ще разберат какво е направил този човек за тях. Гениалните хора идат в света, за да бъдат ласък на обикновенните хора. Те внасят потик, нова струя в техния органически живот. Освен външно проявление, гениалните хора оказват и вътрешно, органическо въздействие върху човешкия живот. Възоснова на същия закон, ученикът трябва да знае, че и неговата задача не е само във външното изявяване на неговите идеи в написването на някоя книга или някое музикално произведение, но и фонзи вътрешен потик който би могъл да внесе със своите идеи в цялото човечество. Сега, като ученици, вие ще знаете, че ученикът не е като гениалният, но със своята чиста мисъл той може да даде поне микроскопически тласък на човечеството. Може ли да направи това, той изпитва доволство в себе си. Той има удобрението на висшия свят на напредналите същества. Задачата на ученика е да възприема божествените мисли и да ги предава. По този начин, той се свързва с хиляди напреднали същества, с един колективитет, какъвто божественият организъм представлява. В този смисъл, Гениалният не е израз на възможността на една душа само, но той представлява колективно усилие на множество души, които от векове работят в известно направление. Като намерят един подходящ организъм, те се проявяват чрез него. Ние наричаме този човек гений. И доброто. Не е резултат на една човешка душа, но на множество души, на цялото небе. Каквато велика мисъл мине през вашия ум, вие трябва да й дадете ход. Що ми дадете ход? Вие се свързвате вече с този велик колективитет, откъдето тя е излязла. Като знаете това, не се смущавайте. Не се смущавайте какво ще стане с вашите велики мисли. Великите мисли имат божествен происход. Следователно, има кой да се грижи за тях. И да заминете зонзи свят, те пак ще продължат да текат, да проникват в човешките умове. Често хората се запитват какво могат да направят. Казвам. Човек може да направи всичко и нищо. Когато е свързан с божествения свят, той може да направи всичко. ли се от него, както ръката от организма, той е осъден на смърт. При това положение той нищо не може да направи. За да бъде цигула, цигуларият гений, Ръката му трябва да бъде на мястото си и да се движи със светкавична бързина по струните на цигулката. С цигулката си само гениалният музикант трябва да представя едновременно и китара, и флейта, и пеене, цял оркестър. Гениите са първите прелетни птици в света, които съобщават на хората, че пролета иде че още много птици като тях ще дойда. Значи всеки човек може да бъде гениален. Затова се изисква работа, усилие. Ако за гения са нужни 10 години усилена работа, за обикновения човек са нужни 102 години усилена работа и труд. Сега Моето желание е да бъдете истински ученици. Да разбирате онова, което природата е вложила във вас. То трябва да ви служи за подтик. Школата, която следвате, изисква от вас вие сами да се потиквате, а също временно да давате подтики на другите хора. Това значи да бъдете верни на Бога и верни на себе си. Щом сте верни на Бога, и Той ще ви бъде верен. Неговата вярност към вас се изявява с благоволението, което Той всеки момент ви изпраща. Божието благоволение се предава чрез хората. Те са носители на великите Божии блага. Всички дарби, всички таланти, всички блага идат отгоре, от великия свят. Достатъчно е човек съзнателно да погледне нагоре към небето, да се очуди на техниката на великите майстори, които са създали хиляди слънца. Какъв велик вътрешен строеж представляват те? Каква велика закономерност ги управлява! Те са постоянно движение и всяка звезда или всяко слънце върви по строго определен път. Достатъчно е човек да насочи вниманието си към своя организъм, към външните и вътрешните си органи, да види каква велика функция изпълнява всеки един от тях, за да разбере величието на света, в който е поставен. След всичко това, Човек се осмолява да говори за себе си, че е грешен, че нищо не може да направи и тъй нататък. Ти си грешен човек без дарби, само защото си се откъснал от първата причина. Свържиш ли се с нея? Всичко в тебе ще потече, както е текло някога. Тогава ще познаеш себе си, своите дарби и способности, които Бог е вложил в тебе който иска да бъде даровит, гениален, той трябва да работи. Така са работили всички велики музиканти, художници, поети, всички велики хора. Всеки може да бъде гениален. Това е въпрос на време. Гений е всеки човек, който изпълнява волята Божия и дава тласък на цялото човечество. В какво отношение? в музика, в поезия, в наука, в изкуство, в религия. Гениален човек е всеки, който понася страданията и мъчнотиите в живота си с радост. Бедният Лазар, който живееше пред вратата на богатия, беше гениален човек. Той поглеждаше своите рани и не роптаеше. През всичкото време се молеше за богатия, да го просвети Господ. Затова именно Лазар отиде в лоното на Авраам, а богатия ада. Големи бяха страданията на Лазар, заради което го възнаградих. Невежият не можа да влезе в лоното на Авраам. Следователно, за да се повдигне, човек трябва да мине през големи страдания. Ако човек разумно понесе страданията, без протести и роптания, големи блага го очакват. Тъй, защото страда или се радва, човек трябва съзнателно да живее, да ползва благата и на страданията, и на радостите. Желая ви да имате характера и търпението на Лазар. Желая ви сега, като мислите и прилагате постоянните величини в живота си, да направите вътрешна връзка с първата причина на нещата. Работете върху себе си така, че ангелите да ви носят и в този, и в онзи свят. Мнозина се страхуват да не дойдат ангелите да ги вземат. Не. Ангелите могат да носят само онзи, който е свързан с Бог. Само онзи може да се повдигне, да развие своите дарби и способности, който се е свързал с възвишения свят, с всемирното бяло братство. Който иска да се развива бързо, той трябва да се свърже с великия свят. Тази връзка може да превърне простия в учен, обикновения в гениален. Възстановяването на тази връзка не става чрез насилие, но доброволно, по любов. Кога може да стане това? Всякога, когато човек искрено пожелае. Да направите съзнателно тази връзка, това значи пробуждане на вашето съзнание. Да се пробуди съзнанието на човека. Това значи възкресение. Когато всички хора направят връзка с възвишения свят, т.е. когато съзнанията им се пробудят, това значи светът да се запали от всички страни, от четирите си краища. Всички лъжливи теории и учения ще паднат, всички съмнения и заблуждения ще изчезнат и хората ще се освободят от черния дим и сажди, от влиянието на черната ложа. Те ще започнат да се хранят с чиста храна от Словото. Ще дишат свеж и пресен въздух, ще пият чиста кристална вода и ще възприемат божествената светлина. Ще се радват на нов живот, на нова култура, на нова любов, на нова мъдрост, на нова истина. Стремете се към възстановяване на вътрешната връзка с Бога, с разумния свят. Новата 1929 година, която иде, благоприятства за връзки с напредналите същества, с съществата от Божествения свят. Бог и любов Божията любов носи щастие. Бог и любов Бог е мъдрост. Божията любов и мъдрост носят пълното щастие. Бог и любов. Бог е мъдрост. Бог е истина. Божията любов, мъдрост и истина носят пълното щастие. Беседа от учителя държа на предобщи и окултен клас на 21 ноември 1928 г. в София.